Bona tarda, bon vespre, són dos quarts de vuit i comencem un nou programa, una nova aventura Quarts Amunt a Ràdio Arbós Avui fem el sisè programa de la segona temporada de Quarts Amunt i abans de començar a explicar què farem avui volíem donar les gràcies als nostres amics de Caldes de Montbui, els escaldats Quin gran dia vam passar el passat dissabte amb la seva festa escaldada agrair a tots els membres de la colla la seva amabilitat, hospitalitat i bon rollo. sou molt grans Fa goig veure tanta gent involucrada en un projecte en comú, totalment autogestionat i sense ànim de lucre. Agrair a la Laia, la regidora de Cultura de Caldes de Montbui, l'Hospitalitat i el Bon Tracte cap a nosaltres. I com no, Núria, Didac, Txell, Raquel, Nieto, Nua, Tatiana, Farro i tota la gent que em deixo, enhorabona per la gran festa que vau muntar. I ens veiem ben aviat. Per cert, si voleu veure un petit tastet de com va anar el dia amb els escaldats, podeu entrar al nostre Instagram de quartsamunt i veure el super vídeo que vam fer. També volem enviar una abraçada molt sentida al nostre company de colla i amic, el Lolo, de ben segur que en sortiràs d'aquesta company. Una forta abraçada a la família i als amics. Dit això, anem al liu. Què tenim avui a la ràdio? Avui tenim, com sempre, un autèntic programàs. Avui tenim a la taula gent molt ben parida. Avui parlarem amb dos colles que aquest 2025 estan d'enhorabona. La colla castellera de Santa Coloma, que en guany fan 40 anys d'història, i la colla jove de l'Hospitalet, que en fan 25. Tants joves ja, ja no sou. També tindrem la connexió tele telefònica amb una colla que n'ha escut fa poquet, els xiquets de Flix, que ens explicaran com porten aquest projecte tan engrescador. Avui ens acompanya una bona tropa. En representació dels castellers de Santa Coloma, tenim amb nosaltres a l'Àfrica Vilar, president de l'entitat, i el seu cap de colla, el Jaume Alepuz. Ho he bé? Ale. Com esteu? Bé. Heu menjat poc, avui. Sí, que <ríe> amb veniu amb nervis. Veniu nervis, no, mena. En representació de la Colla Jove de l'Hospitalet tenim amb nosaltres l'Anabel Berruezo. Què tal, Anabel? Hola, què tal, Gerard? És l'actual presidenta de la Colla i és membre de la Colla des del 2003. de nhi do Correcte. Segur que les ha vist de tots colors, ja que també va ser presidenta durant sis anys. té eh? déu nhi T'agrada això, eh? Ah, bueno. I tenim el Rubén Gallifa. Ho he dit bé? Sí actual tresorer de la colla, que és el que porta el control de tots els diners, que allà ja l'hospitalet en teniu molts, i que també porta muntanys de jarana amb la colla. Va ser també cap de colla durant 8 anys, anys sí. de unidor. Uh, com de els de Santa Coloma no han menjat pràcticament, els de l'Hospitalet tampoc, ni mengen ni veuen, en canvi els del Delta la setmana passada van arrasar. Ens van deixar sense existències. Sí, i ara vam haver fer dos viatges de buscar, d'embotits bundó. Sí, sí, sí, sí, en canvi els de l'Hospitalet de Santa Coloma no els tornarem a convidar, que no gasta. Sí, perquè es porti la carmanyola. Ja sí, que... sí. Uh, com hem dit abans, farem una connexió telefònica amb el Kilian Solà, president i cap de colla dels xiquets de Flix ell no ha menjat ni ha begut amb nosaltres però no patiu, que ell de set i de gana allà baix no em passa ja, hi ha una cosa Gerard que Digue'm. sí que no he dit eh, el cava, de... cava Márkel si sí, se l'ha endinyat bé, això sí ah, no, no. ara heu mirat i dic si no, no he això sí, gana no però set sí, sí, sí, sí. sí. ha sigut a l'inversa de, de l'altre dia és que feia calor avui sí, clar, clar. deixem-ho així sí. vinc, eh? com sempre molt ben acompanyat també amb l'equipàs de Quartzamunt avui són poquets aquí. Uh, tenim a l'Eduard que ja amb el seu famós test a punt i a la persona que fa màgia a les xarxes bueno, a xarxes i fora de les xarxes la nostra Leo Messi la, Leo, no, va, va, la nostra Leo Messi particular, una fort aplaudiment per la gent ells n'han begut de cava però jo també <ríe> s'ha notat uh, ell... A veu Joan com va el cava amb ells i amb elles celebrarem la, la vida com cada dijous i anirem descobrint cosetes més que interessants d'aquestes colles de la que només podem dir coses boniques, com per exemple aquesta. Avui, 22 de maig, estem de celebració, ja que tenim amb nosaltres a gent de l'Ebre i a gent del barcelonès, però del barcelonès real, del de debò. Santa Coloma en fa 40 i la jove de l'Hospitalet 25 i també tenim la gent de, de Flix, que són de nova creació. Quin goig gaudim vosaltres d'aquest programa, Què bonica que és la nostra afició. Hospitalet i Santa Coloma, com alguns diríem, són molts anys plens de fa anys, però de ben segur que el camí no ha estat fàcil, segur que més d'un els hi molesta veure-us durar tants anys, però que tinguin ben clar que no podran mai amb la gent de Santaco i de l'Hospi. Avui intentarem donar la notorietat que mereixen aquestes dues colles. Gent que ens escolteu, que no és poca? Una d'elles, aquest 2025, en fa 25 d'anys, i l'altra gent té 40. No estem parlant de colles convencionals, sinó de colles lluitadores. Si és difícil tirar una colla endavant a la zona tradicional, imagineu-vos el barcelonès amb tanta colla acabada guai, al que costa. Passaran molts mandataris, passaran molts castellers i castelleres, passaran molts governadors, alcaldes i alcaldesses. Però quan ells marxin, una cosa seguirà sempre en peu. La camisa verd carxofa de l'Hospitalet i a Santa Coloma la Blaucel. Camises que mai a la vida desaparèixer veureu. Avui, amics, heu fet bastants quilòmetres per venir, no tants com els del Delta. I el mínim que podem fer és dir que coses així són d'agrair. Tant de bo totes les colles fossin així, la propera, si ens convideu, serem nosaltres qui haurem de venir. Moltes gràcies a tots i totes per venir. És un plaer comptar amb vosaltres aquesta segona temporada. Els quarts ja pugen sonen de nou les gralles. Visca Quars amunt, Colla Jove de l'Hospitalet i Santa Coloma, vis que la Marc us va parir. Comencem! Quasmunt. Doncs, bueno, després d'aquest massatger que els hem fet els de l'hospi i de Santa Coloma, que no s'acostumin, que després pillaran una miqueta, anem a saludar els dels suds. Uh, Kilian com estàs, tio? Hola, bona tarda. Doncs pues molt bé. aquí estem. ganes de parlar amb altres una miqueta. Amb ganes de parlar. Això de, que m'ho digui del Delta em fa por, tio, perquè la setmana passada van venir gent d'allà baix i quan em van dir que tenien ganes de parlar una mica més i feia el programa fins l'endemà. Sí, bueno, jo també som bastant de, de llargant paraula, eh? A tu Però, eh? Bueno. Sí, clar. Ah, no està bé, està bé. Um, Aquest any us estreneu. I m'agradaria que per començar ens expliquessis una mica com va sorgir aquesta idea. Alguns diran que potser és burgerrada o no, no ho sé. Com va sorgir tot plecat? Per, per què us sí, ho van el cap, muntar una colla aquí baix? Bueno, sí que és una mica es esburgerrada o com dient per aquí, quatre locus que, que, bueno, som amants dels castells i bé, la idea va sortir perquè bueno, natres, tant la meva dona com jo, la Núria i jo, eh, vam, ser, vam estar per sol a la Fundació dels Castells de Sabadell, de Saballuts, fa allà ja 30 anys. Eh, vam ser membres durant 5 o 6 anys de la colla i tal, i bueno, per diversos motius vam haver de marxar de Sabadell. I bueno, doncs ja feia molts anys que ens rondava pel cap apuntant-nos en alguna colla, però encara que hi les Terres de l'Ebre, doncs, i més cap a la Ribera, Eh, no n'hi ha res, El que tenim més a prop Lleida, i, i ja ho tenim quasi a 45 minuts, i després ja doncs, te'n vas a Tortosa o, o a, a Cicuelos i tal. No? I, bueno, doncs, parlant un dia així amb la dona tal, la, no se li ha una altra cosa, l'hauríem idea que dir, escolta, doncs per què no la muntem aquí a Frix i busquem a veure gent per la ribera, a veure què, què tal? I, bueno, tenim varios coneguts, una, una noia que té les filles, que són musigangues d'Igualada, una altra que és de Castellers de Vilabranca, la meva filla gran que és de Sant Pere Sant Pau i d'Espata, que és de la URB. I, bueno, pues, parlant una mica amb tots ven dir, què, mos animem? I vam dir, va, provem-ho i tirem endavant la, la bogeria. I en ells estem, a, ah, sí, a veure si okay. la cosa s'anima. I, i anem arropregant una miqueta més de gent. Escolta'm un moment, eh? Kilian, un moment, un moment. M'has dit que heu començat fa poquet, però mm. clar, us heu de gent que controla. No heu anat a buscar gent a Chicuelos d'Als-Delta. una anat a buscar gent de Vilafranca, gent de no sé quantos, sí. no sou pocs mm. però, però valents. La saps llarga? Sí, eh? sí, sí, digue, digue. No, no, que la saps llarga. Sí, bueno, hem, hem sigut, som gent que, que hem viscut sempre amb el tema castellers i tal, vull dir, ja et dic, la, la Mercè, que és eh, castellera de Vilafranca des de fa 30 anys, i uh -huh. ella ja és... El que passa que ara, per pues, motius també familiars i de feina, viu aquí, a Montpoble del Costat, i quan li vam proposar, pues, de seguida va dir, sí, sí, i tant, jo m'apunto. I, bueno, vam començar a tenir contactes amb castellers de Tortosa, que són els que més, més, més a prop com aquell que diu teníem, en ens vam assessorar amb ells, eh, vam dir a veure que ens indiquessin una etiqueta pues, els passos de seguir i tal, eh, eh, vam posar en contacte amb la coordinadora de colles, a veure quins tràmits, què s'havia de fer, etc. i, bueno, pues, eh, oficialment la colla existeix des del 20 d'octubre del 24, i la presentació, com si diguéssim, la vam fer el, desembre, el 8 de desembre del 24, i assajar, doncs hem començat a assajar el dia 21 de juny. Molt bé. I quins objectius us marqueu? Doncs pues mira, un dels objectius ja l'hem aconseguir que és descarregar el Pilar de Quatre, mm. eh, que ja l'hem descarregat la primera vegada pel, pel dia de, dilluns de Pasqua, el 21 d'abril. Eh, aquest diumenge l'hem tornat a descarregar. I ara, doncs, bueno, estem, el principal objectiu que tenim és... és la massa social, no? o sigui, hem de captar gent, que la gent animi se s'animi a afrontar-se, perquè com te van dir la setmana passada als companys del sud, aquí la tradició no està massa massa arrelada, llavors la idea és intentar, volem ficar dintre del mapa castellà, la comarca de la Ribera, i l'objectiu principal és que la gent s'animi i s'apunti, no? Mm -hmm. I llavors, pues, un, un, una fita que volem és intentar tirar, ens pues, hem marcat com a data màxima per l'11 de setembre, que pujan els companys de Tortosa, eh, volem tirar el 3 de 6. Mm -hmm. Llavors, pues, bé, bueno, eh, tot dependrà de, de si la gent s'anima pues, a vindre assajos i s'anima a ajudar-nos a, a arrencar el, el projecte, no? Molt bé. Perquè tu dius que fa 30 anys que estàs Para. fotut en, en el món dels castells. Què significa fer per tu castells? I després et volia preguntar també què significa fer castells a la teva terra. Perquè fa 30 anys que vas estar amb Sabelluts, has Para. tornat cap a casa, diguéssim, per tant, a tu els castells és el que t'apassiona, però què significa fer castells a la, a la teva zona? Doncs pues, que eh, castells a la meva zona és, com t'he no? és un repte, perquè eh, tant els cinc que, que estem a la Junta Tècnica, o sis bueno, que estem a la Junta Tècnica, és el repte d'aconseguir arrelar esta tradició que no n'hi no, no ha aquí, no? Pensar que, per exemple, de la part nord de la Ribera, de Mora d'Ebre, Mora Nova, cap amunt, són vuit pobles, no? d'aquestes vuit pobles, sis tenen colles de diables, no? Mm. Eh, però colles castelleres no han vingut... Pràcticament han actuat dues vegades, per exemple, en aquesta zona, no? Llavors, l'objectiu principal és, és... i el lo que ens mou és aconseguir arreglar això aquí, no? Que ser els primers en dir, hòstia, hem aconseguit ficar una tradició tan nostra, tan nostra, no? tan, tan nostra catalana a una zona en la qual no existeix aquesta tradició, no? I jo no coneixia res dels castells quan vaig entrar a Saballuts, i vam entrar, que teníem 20 anys, la meva dona i jo, i, i bueno, ella va, ser, va acabar sent cap de gralles i membre de la Junta Directiva i jo va ser castell de tronc durant, ja et dic, 5 anys. I, hòstia, és una cosa que se'm va quedar dintre i, i per, vaig tindre la sort no?, de, de ser membre dels primers 3 i 4 de 6 descarregats, dels primers 4 i de 7 descarregats, dels segons 3 de 8 dels saballuts i això és una cosa que te queda hostia, te, te queda sempre a dintre, no? Te marca, no sé, és una cosa súper no? I te sents súper de poder poder d'haver fet aquesta història, no?, entre cometa. Sí, sí, totalment. Okay. Um, sí que tenies ganes de parlar, sí. <sí> déu nhi Va, A París. si no em talles... No, no, jo no, no, no, no tallaré mai. No, Menja un paio del Delta, com l'he de tallar? <sí> com com podeu tallar el esteu, Que aquí esteu molt bojos, tio. Um, sí, sí. Ara hem fet una mica al massatget, ara anem una uh -huh. mica al mambo, que saps que nosaltres ens agrada. Ens va escoltar la setmana Ei. passada, oi? Sí, sí, tant i tant. Hi ha molt bon rollo tio, entre tortosa i xicuelos, oi? Sí, trobo sí, que sí, que bastant. Sí. Jo sí. també ho vaig notar, s'estimen molt. Ara et volia preguntar sí. com et portes tu amb aquestes dues colles. Bé, bueno, tu, tu ja sé que et portes estupendament bé perquè ets un bon parit, però mm -hmm. institucionalment què tal amb les altres colles? Doncs pues mira, eh, amb Tortosa ja havíem coincidit, de fet eh, havíem, hem anat a algun assaig amb ells, eh, vam anar ara fa poc amb una exhibició que vam fer... Per, per files de tortosa i tal, eh, i, bueno, eh, la veritat és que molt bé, superbé, no?, vull dir, de fet, els hi vam demanar, perquè, bueno, per tota l'ajuda que ens han donat, que ens han cedit la xarxa, l'estructura, eh, cascos, consells i tal, eh, bueno, doncs pues, els vam demanar de ser els nostres padrins i ens van acceptar, vull dir, és una de les coses que tenim com a padrines, i la veritat és que ens ho portem superbé. Amb Xicuelos no havíem arribat a coincidir mai, vam coincidir este diumenge passat, que ens vam convidar a la seva via d'Alcanar, i la veritat és que va ser un, una experiència superxula i realment, i no ho dic per fer la pilota ningú, nosaltres com a colla ens ho portem superbé, tant amb Xicuelos com amb... Estàs parlant com a, com a president, Kilian, tio, però a mi no m'enganja. Sí, bueno, sí. que... T'assembli dir una coseta, sí. quan es vam tindre aquí al Chicoelos i de, sí. dels teus companys també, de i a Tortosa, mm -hmm. vam dir, bueno, i què us sembla de, de, de la colla de flics? un silenci aquí a la taula i bueno, a veure com va fa poc que són però ja que no t'ho diuen ells, t'ho diem nosaltres però no, no creguis tu que em sí, sí, bé, com tu ara Clar. bé, nosaltres eh, ens caracteritza el Mambo, que és veritat sí. i Tortosa Tortosa i Chicoelos que, que vau diuen bueno, vinga, vale el tema és que al Kilian al Kilian li agrada rock and roll sí, sí, però però Ara està parlant com a president d'una colla recent creada. Ah, no de, podem de, esperar de, que, de, que entri a aquí a repartir compostura. castanyes. El que, el que sí que farem és quan es el seu primer aniversari que ja poden rajar de tothom. T'ho imagina't, eh, eh. si ells l'any ja podran rajar, avui Santa Coloma que em fa 40 i l'hospitalet que em fa 25. Avui hi haurà no, hòsties aquí. No, no, però, no, però veig molt tranquils, Gerard. Jo, jo, tant que m'han dos ostres, Santa Coloma, Santa Coloma... Home, perquè porten molts molt pitaret, anys, però... moltes entrevistes, moltes històries, tan tranquils, no, no, ja, ja porten rodatges. Ells en saben, vols Escolta dir que estan fermats escolta'm Quília jo ara mateix m'ha vingut alguna cosa al cap aquí a Flix teniu pasta teniu. Llavors, jo, bueno, mateixa... jo no sí, llavors, hi, ha, hi ha la nuclear nen. ah hi ha hi ha nuclear això, aquí tio, a veure. els que, <laughs> que m'anen tenen pasta nosaltres ara per ara no hem rescat un duro de cap puesto tranquil, tot arriba, tot arriba. Uh, jo et proposo una cosa molt maco avui estem amb Santa Coloma, sí. Hospitalet i Minyons de l'Arbós hòstia anar cap allà, a fer quatre castellets, una paella i quan acabi licor d'arròs per tothom, això ho podries firmar el mateix. Ells ho, ho garantia eh, que el licor d'arròs, quan hi anem, eh, xicuelos i tortosa, ho tenim assegurat. Sí, van dir que la paella, que la paella no sabien, que el licor hi era. No, la paella la van dir bueno, a, que a Flix, sí. A sí. Aquí, que la facin Aquí, més que licor d'arròs, potser hauries de tirar alguna ratafia o alguna cosa. Bueno, ja va bé, eh? ja va però bé, no ja va no bé. Ja va bé. bé. No, Cap problema. Aquí no tenim tanta d'arròs. Anem fent pàtria. tenim molta. Cap problema. Va, anem a l'Ocerio. <laughs> Anava a preguntar també... Acabeu de començar, però tu ja tens un llarg recorregut en el que és els castells i el món dels castells. Uh -huh. Veus desigualtats entre colles a nivell de, de coordinadora, a nivell de mitjans de comunicació? Nosaltres ja, Vosaltres vam néixer amb l'esperit d'una veu aquelles colles que, que no en tenen, i de moment ha funcionat molt bé. Aquí uh -huh. sempre en tindran de veu. Com ho veus tu, tot això? A veure, en tema de coordinadora no, no crec que hi hagi desigualtat, perquè jo m'imagino que, que suposo que mostraten a tots iguals, no? no ho sé. I també ho suposo, evidentment, això. Evidentment, la, la diferència entre una colla pues, com la jove de Tarragona i en altres ha de ser evident, la, la diferència, no? Eh, en plan de premsa, ràdio, etc sí que veig desigualtats, perquè, bueno, de fet, doncs pues, mira, sí que nosaltres hem sortit a l'emissora de ràdio d'aquí de de Radio Fris, evidentment, perquè mm. és la del poble, no?, però eh, interès per sortir en algun altre lloc només ens el d'algunes altres, vull dir, i sou de l'Arbós, del Penedès. Eh, aquí tenim, bueno, el dia de la presentació de, de la Colla el 8 de desembre, també ens vam fer una petita entrevista a Radio Mora, però ja està, eh, nunca más se supo, saps?, vull dir, portem mig any assajant i hem fet dos tallers als pobles del voltant, hem descarregat dos pilars de quatre, i no ha vingut ningú a trucar-nos i ha dit eh, us podem fer una entrevista que esteu fent o esteu fent qual vull dir, desigualtats, sí, bastantes, bastantes eh, en plan premsa o publicitat, per dir-ho d'alguna manera eh, sí que trobo que n'hi han, han bastant mm -hmm. Relació amb ajuntament i administracions, com us porteu? Eh, per sort, ara per ara, que hem començat bastant bé. Estic, de sí, doncs, Kélian, no causa de... cap, tio, no, no hi ha manera de, de que rajis, no, no, no, tio, no però, però... però... Va a fondo, eh, va a fondo, no dones no segons, pim-pam. Sí, estàs, estàs molt content, tio. Bueno, estic molt content perquè, perquè t'he de ser sincer, i dir, nosaltres prepararem l'Ajuntament, els vam proposar el tema, eh, abans de, de moure cap paper ni res, els vam dir, mira, tenim aquesta idea, volem fer això, què us sembla? i des d'un principi l'Ajuntament pues, se va posar de cara, va dir que sí, que perfecte, mos oh, va cedir el local, molt bé, molt eh, amb una sèrie de restriccions, evidentment, perquè és un espai municipal i tal, I, però bueno, tenim el local cedit gratuïtament, eh, podem assajar dos dies a la setmana... Uh, vull dir, sí, eh, per ara, ja dic, per ara, a sis mesos de, de fundació no ens podem queixar en plena ajuntament. La resta d'institucions no, no hem contactat encara, ni amb Consell Comarcal, ni amb Diputació de Tarragona, per ara encara no. L'ajuntament és l'únic que mos ha ens bueno, va fer una primera compra de 100 mocadors, ens eh, ha cedir el local per poder-sejar, en fi, bueno, mocadors no, valen no, no pasta, puc, eh? No et no puc criticar perquè mos ha encara. Escolta'm, <laughs> uh, si volen venir aquest Ajuntament tan maca, fotre un cop de maquilarbós, no els hi direm que no. 100 mocadors no no, no? valen pasta. Uh, molt bé, o sigui, bueno, em sembla superguai... No, no, sense elogo ni res, eh? Vull dir, va ser, no, a veure, no que, què vols, tio? I... És que només faltaria, a veure. Venga. Què vols? Que, veure, que, veure, que, veure, que, ja que, que et pugi l'alcalde de terços o què, que ja l'alcalde de terços o què, tio? <laughs> No, escolta'm, però... Kilian, molt, és, és molt guai que, que estiguis tan content, només faltaria, i que les administracions, l'Ajuntament en aquest cas, es donin recolzament a activitats així, és molt guai. No acostuma a passar, tu ja saps de què va la història, i llavors sí, quan passa sí, sí. doncs és de d'agrair així que... Com es diu l'alcalde de Flix, o l'alcaldessa? Doncs Francesc Barbero. Francesc Barbero, bona feina. Uh, però que no sigui flor d'un dia... Nem seguim sí. ajudant, perquè després passen els anys i la gent se n'oblida que hi ha colles castelleres al poble. Si no, ara ens ho explicaran els companys. <ríe> Això, sí, que no bueno, sigui fló d'un dia, seguim ajudant. Amb el temps, sí. A sí. nosaltres, per exemple, mos ha passat al poble del costat dintre la colla de viables i al principi pues, sí, va ser molt guai tot, i vinga, va, financiem i financem. Però ara ja portem 15 anys i, i l'Ajuntament pues, diu eh, eh, hòstia, ja. que venim a demanar no sé quantos. Espera, espera, que... que Vull dir, clar. Clar, clar... Però no, per sort és el que et dic. No puc criticar l'Ajuntament perquè realment m'ho ha ajudat. Està bé jo, vull dir... La seva, la seva intenció és que la colla prosperi Eh, aconseguim tindre gent i, i, que, i que puguem fer coses xules per aquí, per la zona. No? Molt bé, doncs... En aquest sentit, sí, s'ha d'agrair. Escolta'm, Kilian, que no m'escoltes, tio. Va parir. No, no te deixo parlar. No, volia agrair tota la gent d'aquí baix. La veritat és que ha funcionat molt bé aquesta, aquesta setmana a nivell de, de promoció. Um, en quatre dies hem arribat a les 6.000 visualitzacions. Està molt bé. Um, sí, sí, la veritat és que la gent d'aquí baix també n'ha fet molta de difusió, així que agrair-li a tothom que, que es fa una mica ressò de, de projectes com aquest, no? Uh, estem acabant perquè si no han vingut a l'Hospitalet i de Santa Coloma i no parlaran, tio et sembla bé? però bueno, pero estaran acostados ells poden tornar un altre dia Ja ara m'agrada ah, has enganxat el Gerard, <ríe> molt bé no, ara és el moment de moment promoció <ríe> vale? um, ah, vull que em diguis on assageu, quins dies assageu per la gent que et vulgui venir a l'assaig, que, sí. que sàpiguen on van si teniu alguna diada a la vista, moment promo Pues bueno, Nosaltres ensegem als baixos de l'Ajuntament Antic, de l'Ajuntament Vell de Flix, que està al carrer Major, el dimarts de dos quarts de vuit a les nou i els divendres de les 8 a dos quarts de deu. Molt bé. I bueno, ara a la vista no tenim dret, Tenim diumenge un taller de presentació que anem al poble del costat, a la Torre de l'Espanyol, a fer un taller. I en principi, per ara, eh, no tenim res tancat. Res més tancat. Molt bé. Bé, bueno, doncs que vagi la gent a saig, que vagi creixent, que es vagi enxamplant sí, la base, que al final és el més important, els castells ah, ja arribaran sí. sols. Des d'aquí l'Arbós, desitjar-te tota la sort del món en aquest projecte tan engrescador. Suareu sang, no, ja ho saps, ja, ja saps que sí. suareu sang, però valdrà la pena segur. I espero que d'aquí un temps no molt llunyà coincidim a plaça, i si més no, parlar-ne sí, sí, aquí a la clar. ràdio. I tant, I tant, quan vulgueu. Ja saps que, bueno, ja ho has comprovar, que jo, de l'àvia, ni tinc un rato. Ho hem comprovat. <ríe> Kélian, una forta ah, no, abraçada, si tio. No <ríe> una forta abraçada i recorda tota la gent d'allà baix, que us estimem Molt moltíssim. Ben, moltes gràcies a tots els altres per la difusió i res, salut i a fer castell. Somi. hi Gràcies, maco. Vinga, gràcies, fins una altra. Adéu. Quarts amunt! El test de quarts amunt! Doncs, bueno, eh, aquesta gent d'allà baix, bona gent, igual que xicuelos i castellers de Tortosa, sí, les d'allà baix són sí, gent sí. molt ben parida, i no els hi falten ganes Tint de començar un projecte així de 0 al 2025 cost al final les colles que porten anys, van picant pedra re, any rere any, però ara mateix jo crec que els hi preguntem si triarien si ara mateix avui 2025 ens darien un projecte així jo crec que em dirien estàs boig allà baix ho estan de bojos, per tant endavant els hi desitgem tota la sort del món què anem a fer ara? El test de Quartzamont, aquest és el moment on, on us apretarem una miqueta, començarem mica en mica en mica, en mica, mica, en mica, mica, mica coneixeran els nostres oients qui tenim avui la taula i potser els enganxem amb alguna no Eduard? N'estic convençut que sí si més no un parell o tres els enganxaré segur. Doncs, Comencem el test de quarts amunt. Nom. Àfrica. Jaume. Anabel. Rubén. Edat. 56. 48. 36. 46. Lloc de naixement. Santa Coloma. Santa Coloma. L'Hospitalet. L'Hospitalet. Fan pàtria, Gerard. Fan sí. ah. Tols o Salat? Salat. Salat. Salat. Salat Plat de menjar preferit Pizza Arros al forn oh. no, no sé si en puc escollir <ríe> Sóc molt d'arrosos Sí, també, però mira, canelons Virtut Paciència Constància Perseverança En me l'han Pensa constància, sí Defecte Potser soc una mica peixada Cap gros Cap gros? De físic o de com, com va això? Cabezón uh, Doncs potser una mica com el Jaume També Eh, bueno, una mica tossut i inflexible, sí I tots igual Sí, sí, Seny. sí, sí Seny o rauxa? Seny Seny Seny Seny mentida. Li mirava l'expressió de la cara i diu, "Seny. Sí. Sí, que, bueno, que la gent vale. de l'Hospitalet i la sí. gent de Santa Coloma dica que seny, que far quatre quatre és com dir. I vale. de em seny, que de Santa Coloma diguin en misseny de que vos que ja és. És superstició, supersticiosa? No. No. No. o sèrie preferida? O sea, <laughs> no sé què dir-te ara mateix Pots passar per l'hora, no us hem sí. dit, n'hi ha una només però Només n'hi ha una, eh? vull dir, ara... no el malgastis eh? Romia, perquè només n'hi ha una de passar per l'hora Ui, llavors vaig a pensar eh? mm. No faci igual que Flix, que estarem 3 hores eh. Eh, No sé, m'agraden molt els dibuixos O sigui que potser Toy Story Vinga. Bé, bé, bé Película pues, mmm... Senyor de los Anillos I mm -hmm. sèrie Joder, tronos Molt bé a mi m'ha vingut el cap plats bruts oh, bé, molt bé, molt, a gent. mi m'ha agradat molt la saga de Matrix mm. aficions a part dels castells fem minoritats bici Cuina sí, sí cuinant junts pues, ah, cuinar, eh? sí. O sigui, el pròxim dia que vingueu el menjar el portareu batros ah, ah. no, per què no mengem? No sé que sí. que ja, vosaltres no, però jo sí. Sí, sí I mon pare no el veu si menja Bé, no, bueno, és que això és retenció de líquid vale. sí. Seguim Venga. també el mateix? Sí, sí, sí T'ha influït a la teva vida personal ser casteller castellera? No A mi sí Sí, sí. Què és el més important per tu d'una colla castellera? Que és complicat. Ara anem apretant, com podeu veure. Clar, o... dir di una cosa sola, no sé no sé què dir-te, però... és una mica de pinzellada. Bé, bueno, la constància, la feina... Correcte. Eh, no no pots constància, deixar mai, eh? sí, molta constància. A part de constància i treball, que és molt important, que és i calig o al pati. Important. Fins i deixo amb el Jaume el tema del caliu però també en els, en els valors mm -hmm. a és molt important I sí te l'ha tret també sí, sí, ah, sí, sí, sí. sí, sí. Bé, bueno, crec que és molt, molt important per la nostra colla i sempre hem intentat eh, transmetre aquests valors a tota la colla a tota la gent que anava entrant mm -hmm. és molt bueno, Al final, si no, ha, si no hi ha caliu i bon rollo amb una colla millor que, que pleguem mm. És així Què et ve al cap si et dic a <laughs> castells <susurricans> castells, però sí. la Giralda ah, també. ara, ara no, no, no, no, no, no, no, Vila no d'Arbós Vila d'Arbós, ah, ah, no. sí, sí la primera <susurricans> vegada, eh, si més no que ens ho diuen eh. sí, sí, sí. Bé, això i un dos de sis que vam fer fa molts, fa molts anys eh, aquí a la plaça passar a la Vila? Sí. anem tant i si et dic Minyons de l'Arbos. Ens escolten 2.000 mil persones sí. ja veus que no ens escolten perquè no entenc res no, no. però sí, ens escolten en Javi, que és el director de ràdio us ho pot corroborar eh, pues no sé, que dista de Minyons pues, és que no sé no, no, no la conec gaire, de veritat mm -hmm. seguim mm -hmm. pues per mi bons records com el 2 de sis aquest que vam descarregar algunes places que hem, que hem compartit anys enrere, vull dir els records són bons mm. sí. i sempre que va això sempre que hem coincidit a la plaça sempre hi ha hagut molta ajuda, molt bon rollllo que és una de les colles que, que sempre és agraïit d'actuar tot i que fa temps ara que no, que no ho just, però... sí de fet quan miàvem ferem una mica de repass de la vostra història el 2011 minyons estava al concurset. de fet minyons és la colla castellera que més concursets ha guanyat de, de tota la història empatat ara mateix amb nois de Torre de així que Bueno, amb l'hospitalet segur que van coincidir allà no sí, sé sí. si algun cop hem tornat a coincidir ah, de primavera. Festes de, primavera. festes de primavera vale. no fa no molts fa anys, anys. Sí, no fa gaire vale. seguim, seguim amb quina colla faries una actuació conjunta? bueno, amb moltes amb la jove de l'hospitalet eh, sempre que hi podem amb l'agatans <ríe> també, eh, a festa major un cop a l'any no, va, no, un no ve, cop a l'any no, no fa mal <ríe> No, jo a pues, l'Hospitalet sóc part suposat i tenc, hi ha més colles. Amb eh, Rubí sempre m'agrada actuar, mm. últimament en una mica de fotudets. Mm. I bueno. Vale. Amb Santa Coloma, mm -hmm. per descomptat, amb Matussés, que també és una colla molt, molt propera, amb Prat... <rire> Viladecans, també. Sí, Vam fer, sí. sí, sí. sí. sí. fer el 4 de sí. I sí, sí, sí. Jo m'agradaria trencar una punta de llança i començar a obrir horitzons. I jo, personalment, a mi m'agradaria fer una actuació conjunta amb Minyons de l'Arbós i Flix. Seria maco. Minyons, Flix, Hospitalet, Santa Coloma, ens ho passaríem obrir. bastant bastant bé. Sí. Obrir novates. Que sigui dissabte de tarda. Sí, perquè si no, dilluns anirà a treballar aquí. O sigui. sí. Continuem. Sí. Referent castellà. No importa. Bé. Jo, el cap de colla que hi havia com vaig entrar, Sergio González. Sergio García, perdó. Sergio García per mi la Montserrat Petit, que abans ho parlàvem, que va ser la, la cap de colla quan quan nosaltres quan jo vaig entrar a la colla. Uh -huh. Sí, per mi eh, el mateix, perquè quan, quan vaig entrar va ser la que em va ensenyar, vaig entrar a la tècnica, eh, ajudant a, al cap de trons, i és la, la que em va ensenyar bueno, la, la tècnica que sabia. Uh -huh. 3 de 9 sense folre o 3 de 10 amb folre? Ah, noia, noia. Jo crec que el 3 de 9. Mhm. Uh -huh. Són dos castells molt difícils. Eh? Sí, sí. I un més difícil que l'altre. O sigui, el de nou. Tres de nou. Jo, doncs, ja que he vist algun intent de tres de 9 sense Forra, doncs el de Déu amb Forra, mm -hmm. que no l'hem vist. Fet, eh? Aquest estiu... No, no, amb Forra no, va ser amb Forra Manilles. Aquí es van veure. Bueno, de fet, la millor actuació de, de l'any passat va ser aquí, en aquesta plaça que tenim aquí. La millor actuació de tota la temporada va ser sí. aquí amb Vilafranca, la jove de Tarragona i la vella de Valls i Minyons de l'Arbós. Un gran dia de Gerard, sí. sí que és veritat. Sí. Sí, sí. Primer record casteller. Eh, veure plorar la gent d'emoció. La meva primera diada a Sant Marçal. Uh -huh. Ostres. No ens hauria de dir, eh, un. Ah... Uh la meva primera caiguda vale. bé, bé. un record castell que t'ha quedat marcat sí, sí. jo veure castells eh, al costat de casa i no saber que a l'hospitalet hi havia una colla ah. i és una cosa que encara avui encara ens passa mm -hmm. plaça preferida bueno la nostra la plaça de Vila. la Vila fa pàtria Gerard oh, sí, ja. fa patria... i tira pel ràpid eh? I... no, no. assegura <laughs> el tiro assegura el tiro no, la plaça d'Ajuntament sí, sí. Home, la plaça de l'Ajuntament tenim molt bons records Sí, sí, sí. Actuació que més t'ha marcat Doncs pues mira, que més m'ha marcat i, no... I jo la... era una mera espectadora va ser la primera de la colla quan van a... després de... de la ruptura anem a dir, eh, van a assolir el 3 de 6 un 3 de 6 per mi, aniversari 2015 va ser una molt bona trobada jo no sé si és la que més m'ha marcat però una que en guardem molt bon record és la trobada la trobada d'esparraguera de... <ríe> de... <ríe> vam, vam fer la gama bàsica de sí. sis, però vam ser la colla més feliç a plaça aquell dia i aquella sensació record, maco, no? sí, després d'uns de, de anys que no podíem fer castells de, després de la, la trencadissa del 2011 eh, va ser la primera actuació que vam fer tres rondes de castells i vamos, érem els més feliços de plaça mm. bé, maco de record actuació somiada qualsevol castell de 7 3 de 7, de 7 i el 3 de 7 amb el Pilar somiada, i Pilar de 5 no, deixaves el Pilar de 5 claro. <laughs> Home, doncs, recuperar la nostra millor actuació de la història sí. que, 3, que va ser amb el 3 4 de 7 i 3 amb el Pilar i, bueno, I van 1 de 5, 5. Mm -hmm. molt bé. Molt castell, bé. Bé. castell que t'agradaria fer ja dic, qualsevol asset seria veure que hem aconseguit que superi la colla. M'agradaria fer un casell de molt. Mm -hmm. I amb els asset em conformo. Moment, i... A mi m'agradaria saber la, la sensació de pujar, no sé, a unes manilles o alguna mm -hmm. cosa així. Mm -hmm. sí. Colla preferida a part de la teva? Minyons de Terrassa. Sí. Minyons. Som, tio, minyons. minyons sí. Sí. Un moment. No, sí. De, sí, clar. Sí, sí, sí, ho tenim que dir, Gerard. Minyons de l'Arbós va néixer abans que Minyons de Terrassa. Per tant, els minyons són els minyons de l'Arbós, els de camisa vermella, els de veritat. A Terrassa ens l'estimem molt, eh? De fet, tenim, tenim moltes amistats allà, Minyons sí. de Terrassa. Però quan ven els convidats i diuen minyons, referint-se'ls de camisa Lila no toca no, no, no toca els minyons de veritat són els de camisa vermella els de la Ros minyons de l'arbós, camisa Correcte. vermella minyons són els de l'arbós perdona, és el que em passa a mi quan em pregunten l'hospitalet de, de Llobregat o de l'infant, jo som l'hospitalet de Llobregat i si algú ha de dir totalment, no. totalment, és així és així, és així bueno, ara ve una pregunta que, que aniríem apretant, no val passar a palavra, no ah. és un sentiment que ens passa en tots però demano honestitat a la taula allà va, colla que no et cau gaire bé Bueno, no és que no caigui bé eh, que parlàvem abans colles molt grans que penso que no se'n recorden de les petites uh -huh. per tant, no m'agrada com... però no m'agrada en aquest sentit doncs pues, un Vilafranca o... no Molt bé, em pensava que anaves a dir Minyons de l'Arbós, està sí. la càrquia Ja de dir el Javi, javi Tanya <ríe> <ríe> Opinio que l'Àfrica Vilafranca uh -huh. la vella uh -huh complicat, eh? Sí, sí però eh, no heu Tothom ja passat la paraula. Tothom que ha vingut ha contestat la pregunta, aquí no es pot sí. passar. Sí acabaré uh, en el mateix tòpic però sí Vilafranca no és una colla que... que et caigui molt no. bueno. hi ha més però... sí, jo en tinc moltes <laughs> a mi, a banda de Vilafranca que, que sí que bueno, hi ha cosetes eh, les dues de uh -huh. baix per mi no entenc el, aquesta rivalitat tan portada a l'extrem uh -huh. llavors és una cosa que no m'acaba de, de molt bé, uh -huh. molt bé. Uh -huh. millor record casteller. Mm... Bueno, potser la primera vegada que vaig participar en un castell? Uh -huh. El 4 de set de99. Penso com tu bé?: eh? El primer 4 de set que vam descarregar a l'octubre del 2010. I aquell dia, hi ha una foto que... Eufòric. Solt, sí. Mm, Surt amb un somriure que, que, vaja, ho descriu. El conegui, aquest sentiment. Coincideix-ho amb 4 de set. Sí, oi, quan trenques aquesta barrera sobretot mental, psicològica, de fer aquest exercici a fer-ne una de 7, no? Canvia, canvia molt. Canvia, canvia tot. Sí, sí, és així. Concurs de castells. A favor o En contra. En contra. En contra, encara que m'agrada veure'ls. <ríe> no diria que en contra, perquè realment m'agrada, però sí que és veritat que a vegades potser es porta massa a l'extrem, no les colles van a buscar massa aquest límit i, mm. i crec que potser no cal arribar tant a l'extrem. Sí. C bueno, considero això... Vull dir, m'agrada veure'ls, és, una... és una diada molt xula, però trobo, per exemple, que la, la diada... O sigui, la, la la sessió de diumenge uh -huh. són massa hores, hauríem de reduir el, el nombre de colles sí. I, i clar, a vegades també el fet de que per intentar guanyar, pues vinga, i tornem, tornem, i tornem. Castells, com per exemple el 3 de 10, eh, que ja havia caigut dues vegades, pues vinga, tornem, i hmm. potser no cal. Sí, de fet, s'està... Hi ha molta gent involucrada en reformular una mica el que són els concursos de castells. Primer, perquè s'allarguen molt, i la gent que ens agrada en els castells, per nosaltres, ja si s'allarga, imagina't per un espectador que els castells ni fun hi fa, no? es fa etern. Llavors, parlaven d'ampliar les rondes conjuntes, de fer una altra sessió, inclús, de, de castells, del de concurs de castells castells també eren opcions, però si sí, tothom coincideix en que es va fer molt molt llarg. Hi haurà castells d 11 pisos. Veig difícil, però no crec que no, no veig perquè no tampoc. Suposo que fa anys no pensàvem a veure Déus. A veure, sí, ja, ja poden dir que el pilar 9 seria un, sí. un castell d'onze total per tant I el dos deé en formaes i puntals. Qui s'ha uh Si -huh. Sí, un moment, Però... ho veus viable? Que puguem arribar a veure un castell de eh, onze? El dos de deu és possible i el tres de onze eh, ja és massa pes i és massa pes jo no ho sé, qui sap, vull dir, és el que deia, el Pilar de Nou no el veiem i, i al final ho vam veure. També em penso que sobre el paper crec que era possible, amb les lleis de la física almenys... Eh... He obert un meló amb el que acabes de dir. Eh? Sí, bueno, jo no, no ho sé. hi ha gent que en sap més que estan treballant en, jo què sé, el 2 de 10, no? I és pues, pues possible, suposo que si ho veu amb viable és perquè sí, no sé. Sí, sí, s'està... Nosaltres tenim informació de que, de fet, aquesta pregunta bona una mica sorgida gràcies al nostre amic el Francesc Robles, que és com l'enciclopèdia de l'Arbós. Sí. O sigui, a totes les pobles i ciutats hi ha una persona que sap tot d'aquell poble de ciutat i més de castells, que és el Francesc Robles, un dels nostres caps de pinya, i ens va portar fa l'any passat una informació de que s'està treballant, de fet, ja amb els castells d'11 pisos físics és possible, arquitectònicament és possible i aquests que cansaven tant doncs o estan treballant. O sí, sigui, arquitectòricament eh, és, és, viable, viable. és viable. És viable. Com es farà? Però jo, la meva opinió personal, sí que els veurem els castells d'11. No hi ha límit amb els castells. A més, eh, està fet a nivell de, de paper i diuen que sí, diuen que sí els entesos. Mm. Bueno, el de baix veuríem si no moren a l'Intent, que imagineu-vos, no? Ha d'entrar amb una bombona d'oxigen. Mare de Déu. Sí, però sempre dèiem el mateix, amb els castells de Déu, de no, nou, des, els forrats, amb, amb puntals, tenint baixos. Baix. El Pilar, de nou, és el que sí. ha canviat una mica per percepció de tot, no? I és un pilar que és descarregable. Sí, eh... sí perquè el primer que es va carregar va caureu mm. de nervis. Sí, sí, totalment. I l'any passat... I l'any passat va anar molt bé però en Cereto no, no va pujar. va no. pujar, totalment. L'estructura estava consolidada. Sí, sí, l'estructura del pilar estava perfecta. Bueno, queda pendent, si veurem castells d'11 pisos. Uh, sabríeu dir-me en quina població està documentat el primer castell? Oh. El company, El company riu perquè ens ha escoltat per la ràdio, segur. I... Vinga, va. Som-hi? Passo para la bralla. Ah, Aquesta la podia gastar. Sí. Sí, Tenia sí. una i l'ha gastat aquí. Sí, sí, sí, sí. No sé si comença a, no sé, a panadir-me. No sé si a... a veure, és baix, o és la zona és... de baix, no... Baix, baix, baix. ja. Jo crec que és a l'arbús mm -hmm. 1740 Hòstia que en com... o sigui, sà A veure, a veure M'han fet Tant els deures. deures Gerard, nom i cognom d'aquesta parelleta no, no, fet els i te'n viudats per a qual te vulgui de l'arbús eh, anem, no, anem a explicar vinga, vinga. Vinga. Vinga. Anem a o sigui, El primer eh? castell documentat mm -hmm. de la història és a l'Arbós, al 1770 aquí, en aquesta plaça d'aquí el debat que hi ha en Valls és per què? perquè la primera estructura diguéssim, o sigui, diguem, un castell és una estructura a partir de sis pisos sí. estem d'acord sí. abans, no, sí, o sigui, ja, més no. a baix no és un castell, per tant el primer és el 1770 a l'Arbós, està documentat vull dir en els papers això de Valls, quilòmetre zero casteller mentida, ja. una més una més jo crec que tarden molt en valls en dins d'algú, Gerard. Es que no és sé. Que estic, estic sobtat perquè portem ja en 10 o 12 programes així, sempre diem això, i és que no diuen res, no diuen res. Pues que jo no sé si és millor que no ens diguin res jo, jo... o que ens ho diguin, perquè vindrà un d'aquells, ens fotrà un mandau... Bueno, però és que estem documentats, senyors de valls, estem sí. documentats. Va, seguim, va. Acaba la frase. Els castells són... Eh... Mm... Un tipus de vida. Passió. Sentiment. Sí, comença d'això amb un tipus de vida. Què opines de quarts amunt? I no pots passar a palavra. <ríe> L'has gastat. gastat. No, m'agrada que existeixi eh, un programa com aquest, perquè és veritat que jo una de les coses que sempre em queixo és de que les d'escoles petites... Eh, treballem molt i, i, i cada vegada que parlen de nosaltres, normalment no és per dir-ho si treballem o no treballem, o si ens consta o no ens costa, sinó al contrari. És perquè mm, perquè arrisquem d'aquesta manera, si no podem fer castells perquè no els fem, si no teniu gent doncs no feu castells, no? I, i llavors algun programa o algú que doni l'oportunitat de valorar la feina que fem o la que tenen les colles petites, doncs pues és molt d'agrair. Jo mm -hmm. he de reconèixer que no tinc temps per escoltar-me. No, no passa, res, no passa res. És, que és veritat que considero que qualsevol medi mitjà de comunicació que doni veu a les colles petites sempre, mm -hmm. la, la sèrie, sempre és important. Molt bé. Jo reconec que no us coneixia <laughs> fins que ens vau contactar, mm -hmm. però sí que és veritat que crec que és necessari no? tenir aquest espai per, per donar-nos a tenir un espai on les colles petites... No m'agrada dir colles petites, no, ho hem no, no moltes ho vegades. Mm. <ríe> Però on puguem, doncs, també parlar, no? Al final, el que dèiem. I el company de Flix potser és una miqueta nou, no? Però sí, sí, que, jo sí que penso que les colles petites doncs, han de ser igualtat. Mm -hmm. Per mi, jo intento no parlar de colles petites i colles grans eh, o grosses, eh, més que res perquè, per mi, el fet que una colla sigui gran és eh, pels valors que, que transmet i pels valors que, que, a, que té la gent. Llavors, eh, en això, colles... Nosaltres, jo us dic que fem castells de sis, som una colla de sis, de set, quan podem, eh, i que moltes vegades es menysprea aquestes colles per part de la premsa i tal, per tant, que hi hagi un programa que que... El que, el que vol és que, que aquestes colles es puguin expressar, doncs, pues, vamos, m'encanta. Molt bé. he guanyat un, un oient més. Molt bé, perfecte, perfectíssim. <ríe> doncs ja coneixem una mica més en profunditat a les persones que tenim aquí a la taula i ara començarem amb l'entrevista a la Colla Joal lHospitalet i Castellers de Santa Coloma. Quartz amunt! Abans de començar amb les preguntes, m'agradaria ficar en context a la nostra audiència explicar breument què ens visita avui. Perquè aquí estem a la zona tradicional, estem a l'Arbós i aquí hi ha molta gent que també es pensa que només fem castells a la zona tradicional i nosaltres estem intentant trencar una mica tot això, no? Començarem per Santa Coloma. És una entitat cultural que va néixer al 1985 a Santa Coloma de Gramenet i que en guany celebra els seus 40 anys d'història. L'entitat està formada per un grup de persones de diferents edats unides per a una mateixa passió, que és fer castells. El treball en equip, l'esperit de superació i la constància són els valors que els identifiquen i els uneixen en aquesta activitat que tant ens agrada. Per parlar de la història de castellers de Santa Coloma hem de parlar de la primera colla de l'altra banda del Llobregat, ja que fins aleshores les colles castelleres se situaven al camp de Tarragona i arribaven fins al Penedès. A mitjans del segle XX, en Josep Porta i Brunet, més conegut com l'Avi Porta, va deixar Valls per venir a Santa Coloma a treballar. Allà el al seu Valls natal era casteller de la colla de xiquets de Valls, tot i que no se sap si de la jove o de l'antiga. En arribar al Raval de Santa Coloma va fundar la colla Els xiquets del Raval, que va ser la primera colla que de d'altra banda del Llobregat, d'abans del 1950. De moment vaig ve eh? Sí. Vale, vale, vale. Si m'estàs mirant així, m'està agafant por. Amic per un de Santa Coloma. Em mira així... El Josep Porta també va passar per Tarragona. Ah, vale, Bueno, Tarragona, que, que ja parlarem, Tarragona. Ara no ens interessa Tarragona. Uh, aquella colla no va destacar mai el món casteller, però va ser la impulsora de la creació de noves colles, com els castellers de Barcelona, que van sorgir de la fusió dels xiquets del Raval i un grup de ball de la Vila de Gràcia. Sí. Veus com ho tinc preparat, jo? Per, per, per L'any 1985 neixen els castellers de Santa Coloma arran d'una scissió de la colla de castellers de Barcelona. El color de la camisa blau cel i l'escut de la colla s'agafen de la bandera de la ciutat. Els primers anys de la colla van ser els de més èxit, descarregant la gama de 7, executant el test de 7 aixecat per sota, tot i que només carregat, i el dos de 7, tot i que no es fa portar mai a plaça. A final dels 80 i principis dels 90 es va produir la primera gran davallada de, de la colla, que fins al 1994 no va tornar a descarregar castells de set. Després la colla va baixar de categoria fins al 1999, any en què es van tornar a descarregar castells d'aquesta gama. Des d'aleshores, la colla només ha fet castells de, de sis a temporades puntuals, dedicant més temps de cara a engrandir la colla. Actualment, els Castellers de Santa Coloma estan consolidats com una colla de sis. I més enllà dels castells que feu, que sapeu que a quarts amunt sempre us fotrem un cop de mà quan calgui. I ara, per 40 anys més, com a mínim, és un autèntic plaer de veritat tenir-vos avui al plató. Gràcies. Ara toca okay. presentar la colla jove de l'Hospitalet. En el món castellano és estrany trobar que una colla n'és de la scissió d'una altra. Sense anar més lluny, aquest també és el cas de la colla jove de l'Hospitalet. L'11 d'octubre de l'any 2000, un petit nombre de persones es va reunir a la Feixa Llarga per engegar el que seria el segon projecte de colla castellera de la ciutat. Tot un repte si es en compte que l'Hospitalet no és una zona tradicionalment castellera i ja tenia una colla. Així, el 19 d'octubre es va celebrar l'Assemblea Constituent i ara sí, ja no hi havia marxa enrere. S'acabava de fundar la colla jove de l'Hospitalet. Posteriorment, la colla adoptaria Albert carxofa, com a color de la camisa, en recorda els antics camps de carxofa carxofes que hi havia a la ciutat. També apareix aquesta flor a l'escut de l'entitat. Fins aquí, bé? Sí. Perfecte. El 25 de novembre, amb només 22 dies des de la creació, la colla va assolir el primer tres de sis descarregat, més ràpid que els de Flix. Durant els següents mesos van anar estrenar pràcticament tota la gamma de castells de 6, però mereix remarcar que l'any 2001, error, any 2000, accedia al càrrec de cap de colla la Montserrat Petit i Ferrer, que es devenia la primera dona en ser cap de colla dins del món casteller. Un orgui i glòria per ella i un fort aplaudiment per la Montserrat, si us plau. Els anys 2009 i 2010 són claus per la seva història, ja que el creixement que experimenten fa que puguin realitzar el primer Castell de Set de la seva història. Ningú oblidarà mai aquell 17 d'octubre on cal destacar que Castellers de Santa Coloma hi era present. Si La relació amb Santa Coloma ve de lluny. Sí, sí. <laughs> Avancem un any, 2011. Va ser l'any d'or de la jove de l'Hospitalet, on realitzen la millor actuació de la seva història. Va ser el concurset de Torre d'en que molta gent a l'enquesta ho ha endivinat, on realitzen el 3 de 7, 3 de 7 amb agulla, i el 4 de 7, i el vano de 5. Déu-n'hi-do, Gerard. déu Sí, sí. Fins al dia d'avui aquests castellaços no s'han repetit, però que queda demostrat és que mai ningú no els podrà torçar. Fins a arribar el dia d'avui i celebrar els seus 25 anys. Honor i glòria a la jove d'H Ara els nostres oients ja us coneixen, ja saben qui sou, que no fa dos dies que feu castell, sinó que en fa 40 i 25 anys, que ha nhi unidó i do, ja ha plogut des de llavors. Uh, les preguntes les farem generals, d'acord? Com que hi ha tan bon rollo, no vull diferenciar per colla, sinó que és microver i que contesti qui vulgui, no hi ha ordre de paraula, d'acord? M'agradaria que per començar ens fessi una mica una valoració de la colla. Valoreu la vostra història des de que vau entrar a la colla fins al moment d'avui. És un recorregut molt llarg, en quin moment us trobeu? D'on veniu? Ha costat molt arribar fins al dia d'avui Com vulgueu Fota-li Ostres, que jo vaig entrar al segle passat a fer castells Doncs mira, si tens per explicar eh? sí, sí. Jo vaig entrar al coll al 98 uh -huh. i anava a veure un partit de futbol Ah, està bé, sí. està bé. És com allò de la bolla a comprar sí, sí. tabaco eh? I... sí. Estava a part més de la mili i anava veure els col·legues que jo a futbol vale. i hi havia una actuació al meu barri i em van enganxar D'acord vale. I des de llavors? Sí, per res, 27 anys. I és una colla complicada perquè estem molt a prop de colles grans i és molt difícil treballar a Santa Coloma. És complicat? Sí. Per què? És molt difícil arrossegar gent que vingui a fer castells sí, a Santa Coloma. Però és més per una per la demografia de Santa Coloma però on es troba pel tipus de no ho sé, la tra... no hi ha gaire tradició perquè a Santa Coloma hi ha molta gent i veu molta sí, gent a Santa però Coloma hi ha més tradició de futbol, de bàsquet vale. i tu passa a col·les, els expliques als nens com es puja, ja. els nens s'hi encanta els hi flipa sí. però després tornen a casa i es fa passar ah. és que normalment els problemes són els pares aquí. Sí. Sí. seguim, seguim, expliqueu a cosetes doncs eh, jo vaig aparèixer per la colla, jo no sabia que hi havia colla castellera a l'Hospitalet, menys que n'hi havien dues, que en aquell moment encara coexistia amb, amb els antics castellers de l'Hospitalet. Uh -huh. I és que vam conèixer una persona i que era de la colla va dir «Escolta, per què no venir un dia, un dia a assaig?». I assaig de què? I vam aparèixer, bueno, tenia 14 anys, amb el meu pare el meu germà, i «Escolta, mira, aquí estem». Sí que és veritat que és això, van conèixer a Montserrat, que era la cap de colla, uh -huh. i els, eh, els pocs mesos, tot i que van començar molt bé, perquè vam descarregar el primer castell de sis a, al mes sí, sí. de la seva fundació, i els pocs mesos entre la colla van fer la primera assemblea per, per plantejar la dissolució. Hòstia! Sí, clar, per mi va ser un cop, eh? a més entres, estàs allà amb un castell per vena, dius no, no, no pot ser vull dir, la nostra història alguna vegada ho comentàvem, dic, crec que en alguna banda dels estatuts hi un text amagat que diu que cada X any la colla ha de passar uns salts i baixos. Vull acostumar a passar això en totes les colles, eh? Sí. En totes. Um, no ha sigut un camí fàcil arribar fins aquí. En 25 i 40 anys de trajectòria passen moltíssimes coses, moments molt àlgids moments baixos, però aquí esteu resistint, no? assistir es vèncer, què diuen com es presenta aquesta temporada? quins objectius us marqueu? tant a nivell social, que sota el meu punt de vista és el més important, com a nivell de, de construccions doncs aquest és un any de lluita, un altre cop un altre any de lluita? sí anava molt bé fins l'any passat i aquest any ens hem trobat aquí un caos que, sí. que toca -torn, to -torn, to -torn, to -torn, tornar a picar pedra torna a picar. és complicat Sí, és complicat Tinc uns baixes, eh, tinc el pom de dalt que és mm. complicat sempre sí. I bueno, lluita lluitar i no abandonar? No, no. no. no, no. Al final d'any deixo càrrega. Ja. Ah, sí, eh? Sí. sí. Ja toca. Sí, sí, sí. Ja toca. Bueno, aquest any s'ha d'aprofitar, doncs. Sí, sí. O sigui, tots deixeu el càrrega que estan dient sí. per aquí. Sí. Sí sí, sí, sí, sí. Això què vol dir? Home, portem, bueno, portem molts anys, eh, com, jo com a cap de colla, sí. ara com a tresorella, com a presidenta, vicepresidenta, secretària, fet, hem fet mil coses i després de tants anys eh, toca descansar, toca descansar sí. i que entri gent nova mm -hmm. i que amb més gana bé, bueno, més ganes bé, ganes renovades amb més energia i noves sí. idees al final fer el pas al costat és una que costa molt sobretot tota sí. la gent veterana eh? uh, jo no sé allà, però a la zona tradicional això, quan arriba el típic que porta 50 anys a la colla se l'escolta tot Cristo i quan arriba el jovent amb ganes, amb motivació és com, molt bé però si parla aquell home, tothom escoltar-lo no? com ens presenta aquesta temporada per vosaltres? Ah, bé, la, la veritat és que hem, hem recuperat gent, hem recuperat canalla, ja eh, estem en no canalla i ningú de la tècnica, eh, es, eh, haurien d'explicar mm -hmm. millor ells. Eh, estem treballant el 3 de xacat per sota molt bé i fins i tot el 4 de 7 hem fet diverses proves. Ah, ens, fa, ens falta gent, ens falta bueno. gent igualment per, per poder-ho portar plaça, però s'han fet molt bones proves. i Al final som una colla que que sempre hem treballat molt la tècnica mm -hmm. i, i sempre doncs això hem intentat fer les coses ben fetes. Pots fer castells de sis, però almenys que estiguin ben fets. Mm -hmm. eh, pots fer el sala a castells de set, doncs fem-los fem-los bé. El que deiem abans del seny. Eh? Sí, sí, sí. jo sóc molt de, de seny i potser massa prudent a vegades, però crec que, que s'ha d'afeixgir i això i bor aquest any pinta bé. Per tant, diguéssim que el futur immediat de la colla jo a l'Hospitalet pinta bé. Sí, a veure, no sé si com per fer un 4 de 7 mm -hmm. una altra vegada, però, però crec que si continuem en, aquest, en aquesta línia de, de treball, la tècnica que ja ara ho està fent superbé, eh, crec que, que sí, que és els resultats il·lus... arribaran. De si fet, més... estan arribant. Si més no, és il·lusionant. Al final, sí. els castells surten o no surten. Tu pots tenir algun castell després a la plaça i, i que no et surti, per il·lusionar-te, de nou, és el, és el maco, no? Els castells, fer un tres per sota, tenir el cap al 4 de 7, que algun dia segur que el tornarem a veure, és il·lusionant. Mm. Per tant, llarga vida. Santa Coloma. Què necessiteu? Quin futur? O sigui... <laughs> Quin futur? Quin futur teniu per allà? Um, allà a Santa Coloma hi ha dos colles. Sí. Hi ha laietans i hi ha la, la colla de tota la vida de Santa Coloma. És fàcil coexistir a Santa Coloma? No és fàcil? Uh, com veieu el futur de la vostra colla? Home, és, és difícil, és difícil amb una població que no hi ha tradició. Uh -huh. Si a sobre li les dues colles castelleres, eh, Santa Coloma sembla molt, sembla molt gran, però no, no ho és tant. Uh -huh. eh, sí que té molta població, però... Uh -huh. a llavors, a vegades fins i tot parles i no saben ni que hi ha ni una ni dues colles. Yeah. O sigui, hem de treballar el dia a dia eh, per, per fer-ho visible, no? I, i costa molt de, de mantenir. I sí que és veritat que després, per una altra banda, jo des del meu punt de vista, després de 10 anys o 12 anys que porto i 10 encàrrec eh, eh, i 40 anys no, de, de colla, no, no vols resistir a que es perdi això. Mm, Llavors treballes i treballes i treballes perquè vols que les coses millorin, però et busques els mil i una i mantens ahir perquè, bé, bueno, el temps que tu has hipotecat i mm que passa que és que costa molt transmetre potser el que un sent realment. Jo quan veig algun nen nou o alguna família li di es que no. jo et puc convidar que vinguis a provar, però no et no sé transmetre o no puc transmetre el que jo sento quan faig castells. No? I llavors, bueno, eh, sí que és veritat que ara... Mira, fa poc va sorgir la idea d'anar al riu a fer un assaig... Havíem fet al carrer, però era eh, el tema del riu, el diumenge al matí, com que hi ha tant de gent, i, bueno, i, i celebrem com si fos una fita quan arriba un nen nou o una família nova que has aconseguit després de mesos de fita a pedra. No? Però bueno, Clar, ahí sí. És, és, és heavy. Al final nosaltres estem a l'arbos l'arbos és, és el bressol casteller, sota el meu punt de vista, no tant per les construccions, sinó per la mística no, que té aquest poble la plaça de la Vila aquí seran vist autèntiques barbaritats a l'Arbós és el poble més petit de tot el món en fa un quart de vuit aquí la gent faci castells o no faci castells tothom sap què és fer castells després el que s'enfada i marxa després el que torna després de 20 anys um, però tothom sap què és fer castells no? si ens queixem nosaltres i sí, ens queixem ens agrada, al final els castellers ens agrada molt queixar no és una mica com els pagesos eh? cago un Déu quan plou perquè plou quan no plou perquè no plou no, els castellers són una mica iguals però jo em fico en la vostra pell i és complicat És complicat perquè el que teniu vosaltres és realment passió uh, de no defallir som i anem i anem i anem i que et una família i, i és una cosa per celebrar tenen, no? quan entra una família que dona energia Yeah. per continuar treballant. Yeah. Hi ha una cosa, Gerard, i si em permeteu un moment. Sí, eh, una de, de les coses i que té molta tirada, sobretot el nostre cap de colla, en Josep Maria, en Xema, eh, anem molt a les escoles. Hmm. I fem castells. Evidentment anem 4 o 5 de, de, de tronc, fem... 10 o 12, i anem allà i fem castells a l'hora del pati, demanem permís, fem protocol, però és molt efectiu. Perquè és el que has dit tu, donar-se a conèixer costa molt. Mm. Una de les maneres, sobretot de, de la mainada, de portar canalla, és anar-hi sí? Si em permets, jo crec que ens podrien dir més ells, donar llicions de comportar gent que nosaltres perquè al final aquí sabem el que és fer castells allà a Santa Coloma, no? jo crec I que les se les, les... les han enginiat de mil maneres no, per no, poder fem, portar fem eh, un de escoles, com va ser, la setmana passada va ser divendres, sí, divendres. Un i mm. nosaltres el que fem és un cinc de castell fem un taller petit de... sí, un vídeo, un sí. Sí. Sí. Video, quatre cosetes i després els nens pujan són mm. quatre mans que tenim fan un pilar, fan l'aleta i baixen i un tríptic i, mm. I què tal? del col·le no m'ha vingut ningú és ah, <ríe> picar pedra per donar-se a conèixer a Santa Coloma perquè ho has de fer mm. a veure, no cobrem res, o sigui, Santa Coloma és gratis és o sigui, aquí sí, taller que ha tovint vas al col·le vas al taller, pujant a la net ja, ja, fas la foto nens l'últim va, va ser molt divertit però després el nen no... costa, no costa, no. costa, costa. Mira, jo en aquesta sortida que vam fer al riu de, jo li veia bé, bueno, veus una família li dones trícnic, no sé què li expliques tal, però va venir una nena i aquesta nena eh, sí que volia provar, volia pujar. Quan li vaig donar el trícnic li vaig dir, ara la feina que has de fer és estar tota la setmana va aixecant a la teva família ah. perquè al dimarts vinguis... Clar, clar, al... clar, clar. clar. Aquesta és, sí. sí. no, no, és que puta. I la nena. Ah, vale, vale. Bueno, això va ser un diumenge. Durant la setmana no va venir, però el diumenge següent també fèiem el mateix, mm. en el mateix lloc. I la nena va venir, ens va buscar en el lloc, no estàvem, van al local, perquè pensava que era el local, va tornar a baixar al riu i els vaig dir, aquesta es queda. Perquè una nena, una que vingui, que et segueixi i que et busqui, mm. el dimarts ja va maniessar. I ja hem quedat per divendres. Mm -hmm. ja. molt o sigui, vull... bueno, animem millor... a, la, a la gent de Santa Coloma i d'Hospitalet. És molt guai fer castells. És un sentiment inexplicable. No pots explicar en paraules el que significa fer castells, formar part d'un col·lectiu que de forma interessada, l'únic que, que volen és, és, és superar-se amb ells mateixos dia a dia... Uh, jo no, no, és que no sabia explicar el que, és, el que significa fer castells és una molt guai i us animo a tota la gent d'allà al barcelonès a Barcelona en tenen moltes de colles i els hi sobra la gent tireu una mica més cap a l'exterradi i, i animeu-vos, que val molt la pena una mica enllaçant amb això és tradició castellera per mi una tradició castellera és viure els castells dia a dia vas parlar-vos i podies estar 24 hores parlant de castells la majoria criticant altres colles <ríe> però es pot parlar 24 hores de castells sempre es parla de castells jo els castells els visc dia a dia el meu dia a dia passa pels castells i és així eh, però és, és molt heavy uh, al meu fill d'un any i mig li dius amunt i aixeca la mà uh, aquí a les la tradició castellera i eh yeah com és per vosaltres, que sou uns, autè, uns autèntics malalts dels castells, perquè si no no faria tants anys que, que esteu allà i al final sacrificant-vos uh, picant pedra plorant sang perquè no ha sigut gens fàcil per vosaltres com és viure en un lloc on la tradició castellera no existeix? Que al final parleu de castells quan neu a Saig i, i manteneu el que el que sí, em refereixo sí, sí. Yeah. Bueno, no, arriba arribat un moment que ja estic treballant, estic pensant estructures i... Yeah. Sí. No paro. No pares. Per això ja, okay, sí, que Estàs sí, tornant boig, ja. Fatal. ja eh? Jo crec que de vegades et sents com si fossis d'una secta. Sí. La gent et mira com... Sí. Així sí. I no, no, no passa que quan passa una nit, mira que ets sí. dos ho sí, seria sí, la hòstia. Sí, sí. hòstia. Exacte. Exacte. I tant. Sí. Sí. Tu no veus persones, veus posicions. Clar, clar, clar, clar, clar, clar. Que segurament passa a molts altres noms, sí, eh? sí. però clar, quan vas tan maldat de, de, de gent, saps? dius, ostres, potser ho vius, ho vius més en aquest, sí. en aquest aspecte mm -hmm. hi ha moltes colles a la vora uh, allà a Barcelona cada barri pràcticament hi ha, hi ha una colla i fent castellots perquè sí. nosaltres tenim molta amistat amb Sec, per exemple, amb els escardats Sec s'està plantejant fer el 4 de 8 ja sí. um... que venen aniversari? Que ah, sí? Són amics, sí. són molt amics sí. no? Tia, amb el, mm. Mira, amb el oh, Xavi Navarro oh, oh. El cap, uh, No, el Xavi Navarro sí. sí, la El Xavi Navarro, què se li deia? El punk sense cresta <ríe> punk... Aquesta calvo igual que jo sí. El punk i sense cresta Amb els banderes ens els estimem sí. nosaltres És que el cap Ui, de colla no que, que hi ha avui dia Està més penjat que el Xavi? Sí, i era de Sant Dacó La combinació perfecta, nen És l'Albert? No, l'Àngel És que el president que tenien abans també els banderes Estava sumant una colla molt divertida. Són tan bojos, tio. Sí, que... sí per... per això, és... per això... se pega, eh? No, i també amb els escardats tenim molt bon rotllo, amb Sarrià, hòstia, amb Sarrià, també, Sarrià ha fet un bum. Sí. Sarrià són moltíssims. Mm. Um, inclús colles de set, set i mig, que estan assajant al carrer perquè no tenen local i fent castellàços de la l'hòstia. Um, això per què anava, sí? Anava no. perquè hi ha moltes colles a la vora. Pràcticament cada barri hi ha, hi ha una colla. Ho fa molt complicat, això, per colles una mica d'estradi de que es vingui gent de, de la ciutat, no? Però el cas, per exemple, de l'Hospitalet, ja no, ara només hi ha, hi ha una colla. En el cas de Santa Coloma n'hi ha dues. Us heu plantejat el fet d'anem de... a sumar forces, perquè l'Aiatans també fa castells de sis pelaus, no? Eh, no? No. No? <ríe> Ni això? No, és que veuen els castells d'una altra manera, llavors. I com es veuen els castells d'una altra manera? O sigui, la, la meva manera bueno, de veure és... Quan fas un castell, la mm. primera volta ha de ser teva sí, clar, que si no, no el fas és no ah, vale. Vale. O sigui, fan castells amb camises d'altres sí. colles jo entenc eh, que al final nosaltres sí, no? també demanem mans, mira. però últim cordó sí, o... un... allà no, eh? jo sense el meu primer cordó jo no tinc un castell no, és lògic, només faltaria sí, sí, sí, sí. per això el seny vale sí. <laughs> Llavors són posicions totalment... Sí. Bueno, de fet, eh, una vegada es divideixes perquè són projectes diferents. Totalment. Ah, llavors ja tornar... Sí, clar, si ho mires des de la part física, anem a dir, sí, seria molt fàcil unir i ja està, però... Però no, eh, però no pot ser molt perquè... Bona, eh? però... Clar, mm. Complicat. Però quan el fons de, del projecte no és el mateix o no busques el mateix... No, no, és impossible mm, no, no. Què significa ser per vosaltres de, de la jove de l'Hospitalet i de Castellers de Santa Coloma? Què significa per vosaltres? És una pregunta bastant profunda eh? sí. Sí, sí Més enllà de què sí. significa per vosaltres fer castells pues, uh, és ja estic, o la o l'hòstia què significa per vosaltres portar aquesta camisa formar part d'aquesta colla? per mi és un orgull el que comentava abans no? eh, igualment jo visc el, el tema de castells des, de, des del punt de vista dels, dels valors i, i crec que la colla ho hem sabut transmetre llavors eh, és una cosa molt important per, per mi I, i que la colla sigui coneguda però, no sé, a vegades ens ha passat no? de que, que a últim moment no poden fer castells pel que sigui escolta que no venim, nosaltres no nosaltres mm. pues mira, anirem a fer pilars que, vamos en tirarnt de tot perquè sí, anem a fer sí, sí, sí. a una plaça a fer pilars. però ja anem ja mm. anem perquè hem donat la nostra paraula mm. i per la colla que, que ens està esperant eh, les mans que envoltant les pinyes i això doncs, hi compten amb aquestes mans i, i potser pues, no podríem fer mm. castells. No? doncs llavors són aquestes petites coses al que crec que m'agrada de, de la jove. Mm -hmm. Sí jo per la meva part també penso bueno, amb molt d'orgull evidentment però és això és el que parlàvem abans eh, costa tant i hi ha tanta feina darrere que perquè jo moltes vegades penso que colles molt grans o, vull, o anem a dir si no grans castells molt grans moltes vegades penso que, que l'essència real la gent que arriballa ja ho té tot fet pot ser bo o, o no o un bon casteller tenir bon físic però realment no han patit eh, el que nosaltres llavors jo sempre penso que és molt fàcil dir eh, castells de nou el que fan, no sé què però jo sempre dic que jo els convido a donar-li la meva colla amb el que jo tinc, o el que tenim nosaltres a la, o la localització que estem i que facin castells Són si no hem parlat nosaltres amb Vilafranca sí que tenim molt bona relació sí. en tenim <ríe> de fet ens estimem molta gent que hi ha, que hi ha allà però de vegades també els si fotem canya de fet quasi tots els programes els si fotem canya a Vilafranca però tenim molta bona relació tant amb l'Ernest Gallar com amb l'Àngel, cap de colla i sobretot amb la nostra neta dels ulls que és la Marta Balló que és la setena del Pilar de Nou uh, ens l'estimem moltíssim i d'això n'hem parlat li dèiem val un 3 de 10 però donen 1.000 persones a mi te'l feia de 15 saps? Uh, és complicat Sí, però clar, també fa una estructura tan gran a nivell d'arquitectura, a nivell de posicionament. Ells et fan un 3 de 10 més ràpid que moltes colles et fan un 3 de 6, sí, saps? Sí, però és, és el que diem. O sigui, tenen cinc persones que me deixen igual, tenen la no, estructura per... física... Nosaltres hi anem bastant allà al Figarot, vale. anem a treure els ulls perllà i a sopar, que es menja molt bé el Figarot. Mm -hmm. I al·lucinem. O sigui, per persona de l'últim cordó de Vilafranca seria titular en qualsevol de les nostres construccions sí. és brutal és brutal. però bé, bueno, és una mica parlar de Barça o Madrid amb no? el futbol i parlar de Santa Coloma de l'Hospitalet, no és comparable allò és l'elit dels castells fan el que fan i, per, i com ho fan per algú s'ara no? repercussió als mitjans, 25 anys i 40 ara em ficaré sèrio crec que és una autèntica vergonya que hagueu de venir fins a l'Arbós Encantats de que vingueu, eh? Falteria, ojalá venguéssiu cada setmana, però 25 anys i 40 anys costen molt d'aconseguir més és una zona no tradicional tal. S'estan... Jo he vist... Uh... Diferents mitjans celebrant 10 aniversaris, 15 aniversaris, està molt bé, eh? Hòstia, costa molt, però 25 aniversaris i 40 aniversari a l'extrarreia de Barcelona és molt més complicat encara i que tants pocs mitjans de comunicació se n'hagin fet ressò considero que és una autèntica vergonya. Per sort, aquí està Quartzamunt per donar-nos veu quan vosaltres necessiteu. Què en penseu d'això? A mi és una cosa que, que evidentment, em molesta molt, mm -hmm. però... A, a més, pel fet de que de vegades et demanen eh, i quins castells heu fet eh, que a tal actuació? Doncs mira, doncs, eh, 3 de 6, 4 de 6 i 3 amb el Pilar. Llavors veus que la crònica posen castells de 6. Ostres, de debò? Ah. Tant costa posar eh, tal, tal i tal? Ah. Has de posar castells de 6? És que et costa el mateix. Ara, en canvi, eh, si ja són de 7, eh, llavors sí. I al final, colles de 6, n'hi ha un munt. No, no recordo bé el, el percentatge, crec que anava al voltant del 50%, una, una cosa així. Mm. Eh, ostres, tenint en compte que som un gruix important de colles, després hi haurà colles que, que intentaran fer les coses millor o pitjor. Nosaltres, per exemple, eh, a plaça anem a fer o pilars o, o castells, evidentment, de sis, en amunt. Si, si, fem, si, si no podem fer això, no... No, no fem construccions de cinc, i no fem sonar gralles, com altres colles. Eh? Nosaltres això no, no ho fem. Però, clar, és una, és una cosa que tu intentes fer bé les coses i, i veus que hi ha un menyspreu total per part de la premsa. I entenc que, que una colla de sis no ven com, com una colla que fa Castells de Déu, per descomptat. Vull dir, jo tá, quan... Em permets afegir un apunt? Un apunt tant, només, eh? tant, tant. tractem Molt ràpid, nosaltres tractem igual... a Santa Coloma Hospitaler que quan vebi la franca o Minyons de Terrassa, aquí al plató. Ens estudiem la seva història, ens preparem igual l'entrevista, no fem cap diferència. I això de que les colles petites no venen és l'error més gran que acabes de dir des de que has entrat aquí l'arbos. l'Arbós. Oh, yeah. Per què? No, en sèrio. Només cal comparar la nostra companyia de xarxes, que és una autèntica crac, que és la Gil, doncs compara molt les visualitzacions que tenim nosaltres amb altres mitjans, no? Igual que amb els castells a l'Arbós som uns picats, doncs a la ràdio també. Um, estem per sobre de mitjans oficialistes, diguéssim, que parlen de colles grans. Per què? Perquè parlar de Vilafranca tothom en sap parlar de valls, tothom en sap. I no li donen valor a que els hi faci una entrevista. En canvi, nosaltres no només us convidem, sinó que ens intentem mimar i sentir-vos importants i recolzats. No? Que vingueu aquí sapigueu que nosaltres ens hem estudiat qui sou, què feu i on ho feu. Per molt que us ho preguntem, ho sabem perfectament. I això ho fem amb vosaltres, ho fem xicuelos, ho fem en bandarres, ho fem en Sarrià i amb tothom qui vingui. El gran gruix de castellers i castelleres el formen colles de set cap avall. Per molt que Vilafranca porti 1.000 persones a un concurs, el gran gruix de colles castelleres de les 93 colles que hi ha són colles de set cap avall. 8, si m'estires, no? Perquè van venir xicots, que podríem dir que és una colla de 8, però no deixa de ser una colla mitjana. Mm. I que els tractis així de bé fa que t'escoltin, ni t'escoltin, ni t'escoltin. Això què vol dir? Que les colles que fan construccions petites, però no direm colles petites, sí que interessen i venen. Ah, ja pots seguir. Sí, no, no em referia a que, a que no ven a, a, la, a la premsa d'aquesta especialització, bé, bueno, vosaltres també sou especialitzats clar, que sí que ven, eh? que, no, que ven, és que sí que ven però em refereixo a, jo sé, TV3 o bueno, revista clar. Castells, vale. etc vale, vale, llavors, eh, clar, per ells el que els hi ven, segurament també per, per tema de patrocinadors etc és parlar de, de Vilafranca, de Minyons de Terrassa eh, o, o d'aquestes colles i és una cosa que, que molt està per, per això, perquè, pel que dèiem no? hi ha moltíssimes colles de 6 de 7 i, i crec que s'ha de posar en valor a, a, el que dèiem en, en Vilafranca em va passar això, em venir el, el 6-1 per plaça de, de 9 eh, just després de la pandèmia eh, no, és que clar tenim gent fora, no sé què i, i vaig i dic, no m'expliquis històries, dir, tu baixaràs de nivell faràs un 2-8 amb Folra, un 3-8 i un de 8 amb el Pilar i sortiràs d'aquella plaça, vamos amb, mm. amb una molt bona actuació. Siskovanet, eh? Siskovanet, sí. No n'hi do. I li vaig dir dic, dic, nosaltres, quan ens faltan quatre mans, no podem fer un 3 de 6. Mm. Dic així que, que vinga, ànim. Clar, sí, ja, clar, ja, clar, ja, clar. Què m'has de dir? Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí totalment. <coughs> Saps creu Perquè de vegades crec que la premsa no, no valora tota la tasca que fem, no? La importància que té tenir una colla castellera a ciutats com Santa Coloma, a l'Hospitalet, vull dir, més enllà del que és castell i l'Hospitalet ara fa anys que no miro, però més del 50% de la població era nascuda fora de Catalunya. Vull dir, és molt difícil fer Castells en, en aquestes circumstàncies. I abans ho comentàvem fora de Tantena no? De que és una ciutat molt eh, dividida... Per les vies del tren. Moltes vegades la gent no es comunica d'un barri a l'altre cosa que fa que encara sigui més difícil per això sovint encara la gent no ens coneix Ai. i portem 25 anys i l'altre dia que vam fer una jornada de, de la infància que vam dir, no?, per, per intentar captar canalla encara hi havia gent de ah, però que esteu aquí, que aquí al costat dic, mm. ostres, dic, és que mira que fa anys i piquem pedra i sortim i sortim i de vegades el que els diem a l'Ajuntament, no?, si ens voleu ajudar ajudeu-nos a donar-nos a conèixer mm. ajudeu-nos a arribar a la gent tallers de castells, en fem l'any passat em vam fer la tira de, de, de tallers mm. I sense cobrar. Sí. L'altre dia ens arribava un missatge d'una escola de Barcelona que havien contactat amb alguna colla i els havien demanat diners. Ah, i... sí? No havia escoltat mai, sí, sí, això? Sí. Nosaltres també anem sense cobrar a les escoles. Eh? Sí. Nosaltres, de vegades... Si crec pre... que, crec sí, que, sí. que no hauria de ser un negoci anar a una escola a ensenyar una mica no, el que, que és la nostra cultura. Eh? És una aberració, home. Exacte, a nosaltres, als Estatuts, està difondre el fet casteller no? com a mm. missió, no? objectiu principal de la colla. llavors clar... Hòstia, m'acabes de deixar quadros, no ho havia escoltat mai sí, sí. Déu-n'hi-do sí, sí. Saps quin problema li veig jo? Que considero que la premsa especialitzada entre cometes en els castells no és gent castellera és gent que mira els castells per la tele i veure els castells per vol dir veure a Vilafranca i veure a a jugar a Tarragona. la gent castellera Uh, és gent que ha anat a Sajuts, és gent que ha picat pedra de, que ha plorat com vosaltres i sap el que costa tirar endavant una colla com nosaltres o una colla com Igualada perquè aquests també han picat pedra Mataró, allà també picant pedra per molt que sigui en colla de nou aquesta última dia a tots sants eren quatre gats comparat amb altres colles sí. no? per tant una persona que es diu que és especialitzada en castells ha de, ha mat, els castells. Ha de saber què són els castells. Ha ja de anat a patis d'assaig i veure el que és anar. Aquí, aquí està, anar a patis d'assaig. Han parlat de la jove de l'Hospitalet sense haver preguntat i sense haver vingut i sense veure la nostra realitat. Llavors, dius què estàs explicant? Vull dir, un periodista, eh, si, si et dius periodista, hauries d'anar a la font i hauries d'anar sobre el terreny, clar, parlant del que t'han explicat o del resultat que, que has vist a, a, a xarxes, mm -hmm. no té mena de sentit. Quan et retallen una hora d'assaig els divendres, sense negociar i sense res, mm -hmm. i t'has d'adaptar a dues hores els divendres, quan tens un local social que estàu al sostre, mm -hmm. tal qual? Avui, avui em sortia una notícia del Google Fotos, d'això mm -hmm. que et diu. avui fa dos anys, doncs sortia una foto del, del local social que tenim, del sostre que va caure i encara no l'han arreglat després Perquè de Perquè vosaltres, les dues colles, quina relació teniu amb ajuntaments, administracions? Perquè clar, Ajuntament de Santa Coloma, Ajuntament d'Hospitaler és com bastant xungo, no? una mica de por tot plegat per allà. No, a veure, nosaltres, a veure, la relació... No és, dur, és bona, no, vale. és, no és dolenta la veritat que no i som bastant, bastant de propers qui és? ¿vale? ara és la Mireia González abans teníem la Núria Parlón que ja va començar en aquest no? Núria deiem. Parlón guai o no? Sí, també. Sí, saluda. Saluda. No, com que en sesta fa no? castell, sí. no? No, el... ens coneix. Va, no, no, va, i, va. I, i sí que som, és veritat que som propers eh, i, i te'ls te trobes pel carrer, regidors, tal. Però sí que és veritat que potser el que més li veig és la poca inversió que hi ha a la cultura popular. Uh -huh. O sigui, jo crec que al final no és que no et coneixi, i et, et conegui, no, no, però no hi han recursos, mm. no hi han recursos. I també sí. la paperesa que t'està fent un pli. No t'ho fiquen fàcil. No, no t'ho no, fiquen no, no, no. fàcil. Exacte. I cada vegada s'hi una cosa nova mm. i has d'avolsonar-ho, has i tot com presentar una subvenció. Vaja tela. I vosaltres, sí. fallar l'hospital? Bueno, nosaltres hi ha una anècdota aquí amb el Rubén quan era cap de colla mm. i és que l'anterior local social que teníem... Perquè quan... vosaltres heu sigut bastant nòmades. Sí, sí. Vale. sí, sí. Bé, jo vaig començar el Pedraforca, que era un institut, del Pedraforca vam anar al Pompeu, del Pompeu vam anar al Joan Miró, del Joan Miró, al Frederic Mistral, de Frederic Mistral estem al Polisportiu Gurnal, això en locals de Locals socials hi ha temporades que ni n'hem tingut, uh -huh. però l'anterior, quan ens vam presentar l'anterior, que era una planta baixa, bastant... les antigues oficines i això, ens el volien dividir en dos. I ella era petita, I era un local petit, però una colla castellera, que més ens el volien dividir en dos. Ja I... més, l'espai era com molt, com molt dividit, vull que realment tampoc és que hi hagués un espai diàfan mm. que, que permetés fer assemblees o això, però, però bé, bueno, vam dir més val això que, que res. Sí, clar. I clar, el regidor cultural, eh, ara tenim bona relació, però en aquell moment era una mica atibant, vale. eh, em va dir diu, no, farem aquí un mur, separarem i tal, i a la presidenta de, de llavors de la Remer li vaig dir, estàvem tots així reunits en rutllana, li vaig dir dir no pateixis Remer que que ja buscarem, si no, ja buscarem por ahí un altre local i tal. Diu que aquí, si no et vesteixes de Faralaes, no, clar, clar, no hi ha clar, res no. a, a pescar. Al mm -hmm. dia següent ens donaven les claus del, del local aquest. I és una relació que, que costa, bé, no diré que és... Eh, en algun moment és una miqueta més tensa, però sí que bueno, hem aconseguit amb l'alcaldessa la, que hi havia abans, la Núria Marín, eh, vam aconseguir arribar fins al, fins al poliesportiu, que està bé, però no és el que, que mm -hmm. n'és necessita una calla mm -hmm. castellera. Mm -hmm. A més que, eh, com que ara cada vegada hi ha més eh, entitats esportives eh, ens van retallant el, el temps d'assaigs que tenim, llavors doncs, no, no és l'espai idoni. I el local social s'està doncs, eh, caient a trossos i l'Ajuntament mira cap a una altra banda. Vull dir, no podem fer ús d'aquest eh, espai perquè no, no és segur. Clar, i després la jo, jo no conec molt la, la vida diària de l'hospitaleri o finalística aquí el meu bàsics del panader rojat de vinyes i de totes les grans ciutats no no i que acostumo a entrar molt però jo sí que veig per la tele per la tele a ah, hostias, però es gastan una quantitat de pasta en fèries d'abril i les màques que els va parir que, hòstia, si es destinés un 5% del que es gasten allà amb aquests embolaos a dinamitzar la nostra cultura, les nostres tradicions, les coses potser serien diferents, perquè no oblidem que l'Hospitalet i Santa Coloma són ciutats molt diverses, no? amb, amb gent d'origen molt divers, i que potser la millor forma d'integrar aquesta gent no és muntant-li tablaos falamencos, que a qui li agradi és respectable, eh? endavant, sinó a endinsar-se a la nostra cultura autòctona el que és, no, no és la festa per la festa sinó que els castells eh, tenen uns valors uh, i si, si aquesta gent que no vinguda s'impregna d'aquests valors potser els deixaríem de veure com molta gent els veu no? per tant intentaria que si algú escolta algú que mani de parlar a l'Hospitalet de Santa Coloma fer feries d'abril està molt guapo segur que sí però destinem una mica de pasta també a la nostra cultura i a fer que la gent que fa Castells allà estigui en millors condicions. Uh, família, ens ha passat el temps molt ràpid, uh, són les 9-5, ojo, culpa del Kilian sí. la mare que el va a parir Kilian ja t'enganxarem, que tu no saps en qui t'estàs jugant els quartos, que són de l'Hospitalet i oh, de Santa Coloma oh, anem a la, a la trobada de Flix ja veuràs ens um, han quedat moltes preguntes no patiu, sou gent molt ben parida i estic segur que aviat ens tornem a, a trobar si voleu venir, espero que sí, que us ho heu passat molt bé però no volia que, que despedir-me sense que féssim el moment promo i si voleu dir alguna més, perquè jo també xerro molt, eh? Som un convidat, on assageu, quan assageu, eh, hi ha algun acte que tingueu aviat on vulgueu que la gent hi vagi? Bé, bueno, comencem nosaltres... Sí. Nosaltres assegem al Centre de Tradicions Populars Catalanes Joan Pairó. I... Hòstia, un dos llarg, Païrós. això, eh? Sí. Torna-ho que m'ha agradat. Centre de Tradicions Populars Catalanes Joan Pairó. Patapum! Sí. Allà n'hi com que vuit colles de tradicions catalanes. Ah, bueno, vale, sí. vale, vale. Perquè no hi ha lloc, no? A Santa Coloma. Els no. han de foto tots el mateix. Clar, és que a fil vale, fan un Centre de Tradicions Populars Catalanes. No? Clar, amb, amb tanta gent potser podeu fotre un 3 de 10, també. No, perquè no sé què fer I ja assegem és... dilluns i dijous graies i tovals. vale. Que tenim un buc d'assaig? Esta béixo bé. de set i mitja a nou uh -huh. i dimarts de set a nou i dimendres de set i mitja en endavant. Molt bé. Deu, deu, deu Alguna diada a la vista? Sí. Quina? Aquest diumenge d'actuèmps a Sant Vicenç i la setmana que ve tenim el nímer. Sant Vicenç dels Horts? Sí. Penjadíssims oh, els oh, carallots. Tarallots. De bé, fet, carallots es veuen a veure la setmana que ve. Ve el Pol i companyia autèntics sombats i oh, hauràs ja sí. tu. Escolta'ns perquè val de la pena. Els tenim <síntic> moltes no. ganes. Són els nostres fillols. Són ja molt guai, eh? Sí, estan bojos. Hospitalet, què? Doncs tenim un parell de mano d'actuacions a casa, després vale. dic el, el tema dels assajos. Tenim ara el 1 de juny, diumenge 1 de juny que actuarem al Parc de la Marquesa, Coll Blanc que fa molts anys que no hi actuem allà i és una diada que hem dedicat a tota la gent que durant aquests 25 anys ha passat per la colla li va, diem tothom som colla i està doncs, destinada a totes aquestes persones que si estan escoltant doncs estan convidadíssims. Que guai. Després el 5 de juny inaugurem la placa de, de plaça de nou. Hòstia. El 9 de juny de 2019 es va descarregar per primera vegada on estic de nou a l'hospitalet, que ens va costar molt, i va venir la pandèmia, van passar moltes coses pel mig i si tot va bé, aquest 5 de juny inaugurarem la placa i després farem un col·loqui casteller amb diverses persones convidem a tothom que vulgui venir, que el farem a les 7 de la tarda a l'Harmonia uh -huh. i després, el, el dissabte 7 de juny farem el que és la primera diada que l'hem batejat així Montserrat Petit, en la uh -huh. que actuarem amb Castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa i els Castellers de Caldes, dels Escaldats Hòstia, ah, va, pari, estarà contenta la Núria Sí, sí Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa Us els gasteu allà, eh? O l'Ajuntament se'ls sí, sí. se gasta, clar Sí, sí Clar, perquè a aquest sí que pasta Ens ha costat, sí, sí vale, Bueno, vale. de fet, cobravem, cobren més ells que el que cobrem nosaltres En cinc anys Sí, sí, sí. Eh, I això, esteu tots convidats la, Serà la primera dia de Montserrat Petit En honor, com dèiem abans, a la, a la Montserrat Que va ser la primera cap de colla de la colla La primera dona cap de colla del, del món casteller Molt bé, volies dir alguna cosa ràpid? Sí, que se m'ha volia comentar sí. La setmana que ve tenim Vale? I és una idea molt bonica perquè fem un pilar dess de l'eslésia major. Mao. És un acte molt macu. Tenem en cerca vila fins a la de passar l'ajuntament que ara no farem la diada. Ja yes. tornem a Vilà de Cants vale. i Poblasec. Vilada, hòstia, Déu, quines diades més guapes, tio. Sí. Doncs ara m'ho estava refontejant, m'agradaria veure-ho. Jo tinguis d'anar a veure sec aviat. Espero que no hi vagi jo. Sí. T'he convidat. Ja veurem. Senyora i senyora, ha sigut un autèntic plaer estar aquí vosaltres, de veritat. Es nota, jo crec, quan estàs a gust amb alguna cosa, vosaltres hem estat molt a gust. Uh, us desitgem tota la sort del món i que per 40 anys més i per 25 anys més espero que no triguem tant en tornar-nos a veure bé, <ríe> Crec que no hi ha millor manera d'expedir aquesta gent tan ben parida de l'Hospitalet i de Santa Coloma que amb aquestes paraules tan maques que els hi hem preparat Repeteixo, ha sigut un autèntic plaer espero que ho aconseguim vosaltres ben aviat Quart Samón! Quart Samón!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 Però que tothom ho tingui ben clar No podran mai amb la gent de Santaco I amb la gent de l'Hospi Avui intentarem donar la notorietat que mereixen Aquestes dues colles Creiem que ho hem aconseguit Gent que ens escolteu, que no és poca Una d'elles aquest 2025 fa 25 anys I l'altra ja en té 40 No estem parlant de colles convencionals Sinó de colles lluitadores Si és difícil tirar una colla endavant A la zona tradicional Imagineu-vos el barcelonès Amb tanta colla que va de guai El que costa Passarà molts mandataris, passarà molts castellers i castelleres, passarà molts governadors, alcaldes i alcaldeses. Però quan ells marxin, una cosa seguirà sempre en peu. La camisa Bercarxofa de l'Hospitalet i a Santa Coloma la Blau Cel. Camises que la mai a la vida desapareixen, veureu. Avui, amics, heu fet bastants quilòmetres per venir i el mínim que podem fer és dir que coses així són d'agrair.